Він сказав, що визнає за сином Ізабели всі права, які мав його батько, коли впевниться, що той справді народився, а не вигаданий уграми. Послано було султанського чауша до Буди, який відвідав королеву, і королева, заливаючись слізьми, подала османцеві загорненого в шовкові пелюшки і горностайові хутра сирітку короля. Турчин приклав руку до грудей, упав на коліна, поцілував дитяті ногу і в ім'я великого султана заприсягнувся, що ніхто інший, крім сина короля Яноша, ніколи не володітиме Угорщиною, бо так хоче Аллах. Султан збирав військо для походу в Угорщину. Розскочилися на всібіч гінці, звідомляючи спахіїв, у султанських зброярнях виливали гармати і ядра до них, яничари наточували шаблі, Дюббекчі сушили барабани, шилися тисячі нових зелених і червоних знамен. Ніщо не могло зупинити страшної сили, яку Сулейман мав намір знову посунути на зелені поля Угорщини, на її сади і виноградники. Але тут із сходу стали напливати тривожні вісті про неспокій серед кочових племен. Плем'я Герміян коло ладика зайняло прохід у горах і грабувало каравани і усіх подорожніх. Туркменські кочовики набралися такого нахабства, що викрали коней під Манісою у принца Мустафи, коли той виїхав із своїм двором на лови. У діар збунтувалися племена курдів, цих дивних людей, що попри свою бідність, яка межувала з убогістю, нікому не підкорялися, вперто домагаючись незалежності. Виходило так, що в діар для приборкання повстання Джимрі Мерзенного зборища дикого люду мав вирушити один з султанських візирів. А що Рустем Паша ще недавно був там санджакбегом і, як видно, не зумів приборкати курдів, то найостаннішому дурневі було ясно – да повернеться туди, звідки прибув. Неприхована радість запанувала навіть серед тих, хто ніколи в очі не бачив Рустема. На дивані, байдужий до всього, хусрев паша, який страждав якоюсь невеликованою хворобою, мляво спитав Рустема. Тебе справді посилають діярк-бекір? А великий візир Сулейман паша, помітивши, як Рустем поглядом шукає лускач, щоб роздавити грецький оріг, вхопив повну жменю горіхів, набив ними рот, став трощити зубами, примовляючи з виряченими від задоволення очима. Ось як треба, ось як! Рустем мав 35 років, Сулейман-паша 80. Але Дамат не збентежився. У мене маслатча міцніше за горіхову шкаралущу, понуру посміхнувся він. А сам, власне, був зготовлений на добре і зле. Спиш із султанською донькою, так і знай, що доведеться за це розплачуватися. З насолоди виникає обов'язок та ще й не знати, де воно ліпше При боці в султана, який щедрий на милості Але ще, мабуть, щедріший на кари А чи в самого чорта в зубах Вирушаючи у походи, Сулейман ніколи не брав на себе командування військом Призначаючи сираскером великого візира Це було доволі зручно, бо всі невдачі падали на сераскера, Успіхи належали султанові з Ібрагімом він зазнав більше невдач, ніж перемог. А я з Паша так і не очолив війська жодного разу. Людфі Паша, готуючись до звання великого візира, пробував виказати свої здібності в поході проти острова Корфу. Але крім ганьби не здобув нічого. Тепер з усього видати Сираскером мав іти проти Угорщини старезний явнох Сулейман Паша, який все своє довге і каламутне життя провів на сході знав підступи, хижість, кровожерство, але ще жодного разу не стикався з лицарством, відвертим аж до самозабуття і відвагою не сліпою, не фанатичною, а просвітленою розумом і любов'ю до рідної землі. І хоч ніхто не вірив у таланти старого товстого євнуха, але говорилося про нього співчутливо, навіть з повагою, бо він своєю грубезною тушою заступив, відіпхнув, Ненависного Дамата, і тому вже не було місця поряд з Падишахом. Тож хай їде звідки приїхав, хай згине в голих Курських горах серед гострого креміння й чорториїв, де витанцьовують його брати, шайтани. Ось тоді покликала Рустема до себе султанша.